очку <tune> Asselamu aleykum, shi qe esta ndero ardya Mirsetakomi së bashku në emisionin duke kërkuar për gjigjen. Të shumë të janë pyetjet e cilet ka në rritur në pyetje që se i viskësë pikom, dhe normalisht ne me shumë uh, mirse ardhje i presim gjitha her pyetje tuaja për të i trajtuar këtu në studion e këti emisioni me tëftuar i tanë si gjitha javë edhe sot. Me ne sot është në studi Hojqë Alaudina Bazi, me cilin do të i trajtojmë gjitha këto pyetje. Hojqë, eselamu aleikum dhe aleikum, salam, mirse herë. Aleikum, selamu, mir Ashtu si treguam pra kemi pyetje të shumta por ne do të mundohemi që gjatë këtij misioni të i trajtojmë disa prej tyre. Thotë Leila selam aleikum xhoxhin nderuar. Desha të di se a ka mundësi të vdekurit të dëgjojnë të gjallët, nëse po, a është i kufizuar ky dëgjim? Me sa kam parë në filma njerëzit flasin me të vdekurit tek varri i tyre. Pra pyetja ime është se a na dëgjojnë të vdekurit teksa flasim apo edhe nëse flasim me të gjallët a mund të na dëgjojnë ata? Bismillahi rrahmani rrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Allahun el-arsuara lavdrojm, i çojm selavat dhe selam pe pejgamberit e tij Muhamedit, lavdërim dhe paqja qofshin mbi të familjes e tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Vërtet çështja e a sa isë a dëgjojnë të vdekurit e, apo jo është një problematikë që i ka preku punërzit gjithmonë jo vetëm do thot në në kohën tani por edhe në kohrat e hershme kurse e, nga vështrimi islam do thot kjo çështje perceptohet më së pari në parimin se do thot jeta pas dekjes është një jetë e veçantë një jetë e cila në gjuhën arabe quhet hayat al-barzakhia jeta e barzaxhut që ne vetë do thotë nuk kemi mundësi e kuptojm qart se çfar forme dhe çfar mënyre e jetesës është do thotë kryesisht njeriu do thotë në në në ekzistencën ekzistimin e tij ka lënë disa faza dhe ato faza është do thotë jeta kësaj bote pastaj jeta do thotë në varreza dhe pas jetës së varrezës do thotë pas ditës gjykimit është jeta do thotë pas ringjalljes dhe për ne vetë do thotë uh, ato përshkrimet e cilat janë bë da thotë në jetën e, në Varreza dhe jetën e, do thot, rinjales, jën, do thot, uh, cilat në do thotë pas ringjalljes janë do thotë sqarimet e cilat Allahy i Madhërisht në Kur'anin famlar na i ka treguar dhe pejgamberi lavdrimi dhe paçja qofim i tij mirë po në anën tjetër edhe uh, forma mënyra jetesës uh, se si ndodh ajo nuk ka shumë e njohur do thot për për njeriu i cili jeton do thot në kët në kët botë. Sidoqoftë ajo që ka dim do thot nga nga citatet kuranore është se në parim do thot të vdekurit nuk kanë mundësi do thot të dëgjojnë do thot të gjallët. ë kjo vërtetohet apo në nënkuptohet me shumë në shumë nga shumë ajete të Allahut të Madhëreshëm ndërto është fjala Allahut wa ma anta bi musmi'in man fil qubur ku Allah pejgamberi Sadusam i drejtohet Allahut madhreshm se nuk ka mundësi të thotë ti ti bëj do thotë dëgjojnë ata njerëz që janë në varre. Pastaj ekzistojnë edhe disa ajete tjera. Mirpo ajo çka mund të nënkuptojmë nga e, disa E, hadithet e pegamberit sallallahu alaihi wasallam është fakti se të vdekurit në disa momente apo në disa rastet të zaktuara kanë mundësi të të dëgjojnë të gjallët dhe këto e dreta është se si janë raste specifike si kurse që është hadithi pegamberit lavdrimi dhe pasha qofën bitet të cilën është në imam Buhariu dhe muslimi se kur njëri u vdes të të të të të të dhe thot, vendosi në varin e ti njërzit kthehen, dhe njërzit këthehen nga, nga varrimi e uh, i dërguari Allahu te lavdrimi dhe paqja qoftë mbi të tregon se ata e dëgjojnë do thotë trokitjet e ndallmeve të dyra apo të këpucëve të dyra. Dhe këtu po kuptojmë do thotë se ai dëgjon do thotë mirë po forma mënyra nuk është shumë e qartë për të ne. Pastaj janë edhe disa hadithe tjera ë ë dhe për këtë do thotë dietarët e Islam kanë folur mjaft shumë ë Madjika dha libra të veçantë të shkruara në në lidhje me këtë problematik është një nga dietarët e njohur Hanafi Imam Norman Al-Alusi, el ose do thotë nga dietarët e Hanafi, i cili ka bërë do thotë një një libër në të cilën e, e trajton do thotë këtë problematik edhe e shtjellon E, e, do thotë kryesisht do thotë për këtë qështje dhe ajo rezumeja e tërë aso e që farë mund të themi do thotë në lidhme këtë është se të vdekurit në parim do thotë nuk kanë mundësi do thotë të i dëgjojmë mirë po në disa, e, në disa raste specifike rëthanat të saktuara e, Allahi madrësh mua mundësën atyre do thotë të i dëgjojmë edhe lajmet e, e kësaj bote po edhe edhe ndodhit edhe, do thotë nëse e, si kur që është rasti si kur do thot bëhet do thot përshëndetja të vdekurve kur njëri ju do thot shkën në vareza e kështu më radhë në disa raste spesifika ata kanë mundësit të dëgjojnë Zotë edhe më smiri është dhe të nimi një pytje tjetër që në vje nga Liridona do të deshe të bë një pytje jam në shkollë dhe drekën dhe i këndin nuk mui me i falë aty a sepse skam asnjë të afër me pra afër shkollës më duhet të di se çfarë të bëj më fal në shkollë nuk më lejojnë profesorët selam aleikum allahu is problem për përgjigjen vërtet do thot çështja e faljeve të namazeve në kohëvet është një problematik mjaft komplekse posaçërisht do thot në kohën tani do thot kur shumë njerëz janë do thot në marrdhënie pune në shkollë e kështu me radh dhe posaçërisht në kohën e dimrit Kur kohët e namazeve janë shumë të afërta dhe shumë njerëzve shumë besimtarë ju bie që namazi i drekës i kinis madje edhe namazi i akşamit që detyrohen ta falin aty ku punojnë. Nëse është mundësia do thotë të bëhet falja në vendin e punës atër kjo duhet gjithës e si të bëhet për arsuje se namazje ka kohën e saktuar dhe besimtari duhet të i përmbat asaj kohë dhe nuk duhet të neglizhoj këtë qofte dhe për në një arsuje dëmonë se ka pun apo dhe thot koha vendi ku duhet ta fal namazin do thot nuk është shumë i përshtatshëm e kështu me radh duhet njeriu do thot të gjej rrugdalje vetës edhe ata njerëz ata djem apo vajzat që janë në parshkollë duhet i bëjnë vetes një zgjidhje që tentojnë do thot brenda mundësive të gjejnë ndonjë vend të posaçëm çosht edhe jashtë shkollës në një çosht do thot oborrit shkollës E, apo ndo një vend, do tëtë në, në për klasë, kur janë klasë të e lira, e kështu me radhë, bil e së pak ku do tëtë a falë namazin e farzin e, e drekes, apo farzin e kindis, që nëse numroë do tëtë në logarit të minutajit, ajo nuk shkën mësrum se 4-5 minuta, pra ndaj duhet njëri ju do tëtë tentoj do tëtë të gjej kohë e, të përçtaqme dhe vend, të përçtaqme që ti falë do tëtë të na, namazin do tëtë në kohën e vetë ë mirëpo nëse në ndonjë rrethant të caktuar nuk ka mundësi asesi të thotë ta bëj kët, atëherë është leje simi të bëj bashk bashkimin e namazeve që drekën edhe këndin ta falë të thotë fal në qoftë në kohën e drekës apo qoftë në kohën e këndis edhe mund thot të thotë arsyetohet në këtë rrethana, mirë po kjo mos më qënd thot të thotë për përditshmërinë e këtyre njerëzve që janë në marrëdhënie pune apo në shkollë, mirë po në disa raste specifike kur nuk arrin e, janë shumë të zënë apo nuk kanë ngjetur as në, në asnjë moment të thotë kohë të përshtatshme për ta kryer faljen e drekës, atëherë kanë mundësi thot të thotë ta falin do thotë më vonë së bashku Kënë me familjen. Ën mendoj se e, këta nxënës duhet të bëjnë kërkesë drejtorisë që ka afronje mundsi pa asaj edhe në për vendet e tjera të botës çdo shkollë ka mundësinë për kjo kjo është shumë shumë komplekse posa si do thotë ne jemi do thotë dëshmitar të rrjedhjeve të, të ngjarjeve do thotë fundit të cilat kanë janë duke duke u bën në Kosovë edhe si duket mentaliteti tek ne do thotë i disa individëve apo edhe disa i qarsheve të caktuara është se qasja ndaj vrem domanon çdo çështje kemi do thot demokraci lirisht shprehjes të mendimit e gjithasht veprimit e kështu me radh mirë po kurosh fjala do thot në çështjen e, e, e do thot e, praktikimit të fes dhe deklarimit publik do thot fes atëherë e shohim do thot një lloj prap njerëzit kanë bëtur në, në mentalitetin komunist çik kët çështje duhet do thot të bëhet domohon kufizime të ashpra dhe kjo është do të thotë në realitet që megjithatë duhet të ndryshoj, por si duket do të thotë nevojitet kohë dhe nevojitet do të thotë që ë uh, ata njerëz silet ndoshta ë uh, tentojnë do të thotë ti bëjnë do të thotë këto kufizime që ti të të të përgatiten apo të piqen do thotë me logjikisht do thotë pak më shumë do të kuptojnë se këto janë do thotë këto format kofizimeve kanë qenë do thotë vetëm për sisteme të cilat kanë kaluar dhe tash jemi do thotë në një në një fazë të, të re do thotë edhe të sistemit edhe shoshiria në përgjithësi duhet të ecë përpara dhe këto gjësa si duhet të lejohen por neve po flasim do thotë në në rastin E, aktual se çfarë duhet do të thotë bëjnë do thotë ata besimtarët që dëshirojnë mi apliku faljen e namazeve në në në vende të caktuara. Allah e di më së miri. Ne lutim Zotin që këtyre nën zënësve të leçohet por edhe atyre të tjerëve që janë duke punuar. Ne zgjojmë tani me një pyetje tjetër që na vjen nga, nga Omerit thotë selam alejkum i përshëndes dhe i falenderoj për punën që bëni. Un kam një pyetje në lidhje me divorcin. Në kontek e ignorancës kam tentuar disa herë çeta divorcej gruan time. Edhe e kam dërguar deri tek dera e shtëpisë. Më pas kemi e kam kthyer dhe i kam thënë me kusht që të mos kemi më mos marr veshje. Kemi çën edhe tek Hoxhallarët na kanë bër ruki dhe kanë thënë se kjo është ndikimi i magjisë dhe syri keq. Ë pyetsi dëshiron që të të merr një këshill nga ju se si duhet të veprojë nëse prapë do të ketë probleme me Në këtë çështje do thotë do të flasim në dy aspekte, do thotë aspekti i parë se çështja e divorcit, shkuruëzimit të gruas, do thotë është e qartë se është do thotë një do thotë një veprim me cilin është i ngarkuar do thotë burri më shumë se, se sa gruaja. Mirpo ndonë tjetër duhet të kuptoj se shkuruëzimi i gruas do thotë nuk është një veprim e i cili e, do thot i ka e, parimet e qarta në jurisprudencën islame dhe nuk është një një gjë me të cilën burri si burr ka të drejtë do thot të, të manipuloj apo të bëj me një fjalë do thot ta shkruroj zgj gruan kur të dojë dhe ta kthej atë prap ashtu si dojë fakt që si është do thot traditë këshum e, ë shoqëri madje edhe tek ne tek besimtarë muslimanë mendojnë që kanë mundësi do thot të thotë ta shkurorzojnë gruan kur dojnë, pastaj prapë shkojnë ta ta marrin pra e kështu me radh. Pra këto janë do të thotë dispozita të qarta në jurisprudencën islame dhe duhet ta dim se çështja e shkurorzimit të gruas, do të thotë duhet do të thotë nëse ndodh ajo, do thotë ka kufizime dhe burri nuk ka drejtë ta shkurorzej më shumë se 3 herë gruan e tij dhe ky shkurorzim pastaj do thotë ka dispozita të cilat e, e, ndërlidhen për çështë do thotë me me raportin ndërmjet këtij burri edhe edhe kësaj gruaje. Prandaj duhet ta kem parasysh se kto djera nuk janë as thjeshta dhe e, duhet shumë tjet burri shumë do thot me do të thon i i pjekur do thot në këtë çështje dhe mos bëj veprime të cilat pastaj do thot do të pendohet me një fjalë do thot në në një rast hidhrimi apo në një rast keq kuptimi apo probleme që mund të ndodhë me, me gruan do thot më një herë tjetë të, hapi i parë i tij do thot që ti thot të gruas të, ji është shkurorzuar e, e divorcuar apo shkote shtëpia e, e kështu me radhë do thotë ta ta çesë thotë nga shtëpia e e tij. Për arsye se ku veprim do thotë juridiksion i Islamit, pavarësisht thotë a është penduar apo jo, llogaritet shkurorzim, do thotë llogaritet divorc dhe, dhe kthimi pastaj do thotë është i kufizuar dhe nuk ka mundësi do thotë ta kthej më shumë se më shumë se 2 herë respektivisht do thotë 3 herë. Kurse e, në në Çështja tjetër cila menë, thot, e cila përmenden do thotë çështja e rrukjes, do thotë ka mundësi domon që ë kjo martes apo ky burrë dhe grua kanë do thotë problem me me do thotë magji apo me syrin e keq e kështu me radh, prandaj unë i kshakshillu do thotë që të shkojnë do thotë të, të vizitojnë do thotë ata xhallar do thotë me plot kuptimin e fjalës xhallar do thotë që shërojnë me Kur'an edhe me e lutjet e pejgamberit pe lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të jo me hajmali dhe me me veprimet do thotë të ndaluara dhe që të shkojnë tek ata dhe ata tu lexojnë Kur'an kam mundsi të ka thotë që të gjejnë shërimin edhe në atë form. Prandaj mund të jenë do thotë si pjesë e problemeve të cilat po i përmend do thotë çështja e magjisë edhe e syrit të keq. Po sidoqoftë un them se ë do ta ksha kshilluar do thon në rastin konkret Ajo dërgimi i i gros do thot në shtëpi, nëse ka qenë vetëm dërgim do thot pa e shqiptuar do thot shkurorzim dhe pa pa e prerë do thot se ti e dy, divorcuar apo e shkurorzuar, atëherë nuk mund të themi se kjo llogaritë do thot shkurorzim. Zot e di më shumë. Do të vazhdojmë një pyti tjetër që na vjen nga Ema, jo fletë për motrën e saj e cila është e martuar, por buri saj jeton një jashtë të vendit, edhe asaj i është dashtër që të merë patent shofer, mirë po për këtë i ka ndymuar një i afërmi i saj. Tani, e, pasi ta këtë marur prajo patent shoferin, e, kjo i afërm ka të nëtuar që ta dëmtoja të. Edhe kjo ka të i kaluar mirë, nuk i ka ndodhër asë gjë, mirë po të të të t tani mendja e brën se a duhet i tregoj ajo burrit për gjithë këtë rast si ka ndodhur. Ë në problemin e fjalë nëse do thotë është tejkaluar ai problemi dhe nuk ka ndodhur thonë ndonjë ndonjë gjë do thotë specifike e me cilën është dëmtuaj ajo atë ndoshta baz trathanave dhe nuk është shumë e qartë do thotë problemi edhe për të thënë do thot një përgjigje do thot shumë shumë më direkte duhet kuptohet më qartë do thot ngjarja pastaj natyra e, e lidhjes ndërmjet asaj vajze dhe atij burri e kështu me radh po sidoqoftë themi nëse problemi nuk është shumë i madh dhe nuk ka shkaktuar ndonjë dëm do thot serioz atë ndoshta zot e di më së miri nuk do të ishte e drejtë do thot që që të informo do thot e, burri për këtë ngjarje pra arsyesë se mund të krijojë do thotë tensione, keqkuptime edhe të vijë deri te një ndolli do thotë e çka është më e keqja, pasi që ka përfunduar do thotë kjo ky rast, atëherë më e mira është që të mbyllet kjo, por un në këtë rast vetëm do ta kshabër media ë kësaj e, gruaje, po edhe gjithë vajzave që vetmohen edhe kanë shështri do thotë me meshkujt e huaj që të kenë kujdes për arsyesë se ë ka shumë prej atyre meshkujve që do 70% par, e parë mund tregojnë se kanë do të thotë synime e, të drejta, mirë po në mbrancinë e tyre mund fshehin shumë tendenca do të thotë të cilat e, ata tentojnë do të thotë me me i realizu. Zot e dhe mësmirë. Ndërka që Mirsadi pyët, atë duhet recituar Fatihan me, në namazën e gjenazës, pasi që një disa libra shënonë se duhet recituar Subhaniken me një shtes të vogël, pas të salavatët dhe lutit, do të thot duke mos e thënë Fatihan. Qështja që e ledzimit të Fatihas në namazën e gjenazës është një problematikë që është diskudabile dhe të kdjetartë e vjetërë, e shohim dhe thotë në medhebi në hanefi edhe te maliki gjithashtu, lezimi fatihas dhe thotë nuk kërkohët edhe nuk është i lejuar dhe thotë në namazën e gjenazës, kurse nanën tjetër e, medhebi i shrafive dhe i hambelive është se ajo është obligative të këndohët, të lezohë dhe thotë gjatë namazën e gjenazës, dhe e shohim dhe thotë të dy këto mendime më bështetën në disa argumente që në vetë vete janë dhe thotë Të qëndrueshme, sikurseçë që, që, mbështeten dietarët hanefinë në, në thënien e Abdullah ibn Meshudit, do thotë një nga shokët e Muhamedit sallallahu alejhi dhe selam, i cili tregon se e, i dërguari i Allahut nuk ka nuk ka saktsuar, do thotë se çfarë duhet këndohet në namazën e xhenazës, dhe namazi i xhenazës në vetvete është lutje, është dua, nuk është namaz sikurse namazet e tjera, prandaj nuk është e nevojshme të lexohet do thotë Fatihaja, sikurse që është e nevojshme të lexohet ajo në namazet e rregullta pastaj gjithashtu mbështeten me një hadith që uh, Abdullah ibn Umeri, një nga shokët e Muhamedit sallallahu alajhi ve Al sellem, me një rast kur e ka falur namazin e xhenazes, nuk e ka kënduar do të thot Fatihan. Edhe nuk ka kënduar fare do të thot në një pjesë nga Kur'ani. Kurse dietar të tjerë apo dhe lejot, që mbështeten apo lejohet thonë se është obligativë leximi Fatihas, mbështeten në disa në disa hadithe të përgjithshme ku pejgamberi sallallahu alejhi وسellem ka thënë se nuk ka namaz pa lexuar Fatihan dhe thonë se për çdo namaz xhenazë është namaz në vetvete atëherë patjetër duhet të lexohet Fatihaja. Pastaj gjithashtu treguohet edhe një sahabi Abdullah ibn Abbasi i cili treguohet do thot në koleksionin e Buhariut i cili me një rast do thot ka fal namazin e xhenazës dhe ka lexuar do thot Fatihan me z dhe kur e ka përfunduar ka thonë e lexova me ze që t'u atrekoj se kështu kërkohet apo kështu duhet të falet namazi i xhenazes. Prandaj kemi të thotë mendime dhe pa pa u futur në elaborimin e çendrimit më saktë themi se e, për zgjedhja më e drejtë do të ishte se e, nuk është obligative leximi i Fatihas ashtu siç kanë e thon do thot dietar Hanafi dietar Hambeli dhe Maliki për arsye se kemi rastin nga shokët e Muhamedit sa selam të, të cilët nuk e kanë lexuar gjat namazit të xhenazeve mirëpo nënën tjetër edhe e, e vrejmse edhe argumentet e përgjithshme edhe vet praktika e, e shumë sahabëve vrejmse ata e kanë lexuar atëherë themi se ndoshta leximi i Fatihas është më i drejtë dhe kjo do thot është më e kërkuar prandaj e, në namazin e xhenazës në lezojnë fatihanë, atëherë është kjo më e drejtë, po jo obligative, ashtu si që thojnë, dhe thotë shumë djetarë. Dhe edhe tek djetarë të hanefi, dhe thotë e qartë a kuptohet se tek ata nuk lezojnë, dhe thotë fatihaja në namazë, dhe në, në filim namazit, në vend të fatihasë, dhe thotë lezojnë, subhanekeja, me një shtim të vogëlë, me gjithë atë edhe kjo e, ka prej djetarve hanefi të sërët e kanë preferua dhe kanë thanë nëse spakullet zotë fatihaja në kuptim apo në kontekst dhe thotë të lavdërimit të Allahu të madhërishëm, atër nuk ka të keqe apo në kontekst të lutjes, duas ndaj të vdekurit, nuk ka gjithë keqe. Zotë e di më smiri. Eta një hoqë parëse të vazhdojmë me një pyci tjetër e cilë është mjaftë interesante, ne do të bënjë e pauzë, pastaj do të marim përgjigjë nga ju. Shkos të ndruar, ju vazhdo një të cëndroni me nëse Pse pas pak do të rikëthejmi me pjesën e dytë të këti emisioni O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o oh, oh. të cilës i sigurojmë këtu në studio në pjesën e dytë të emisionit duke kërkuar përgjigje dhe po flasim me të ftuarin ton Hoxha Laudina Bazi i cili po jep përgjigjen në pyetjet tuaja. Ojin e dhruar pyetja, siç thamë herët është mjaft interesante, thotë a është Islami fe e terrorit? Muslimanët janë pasyra e Islamit dhe muslimanët në media paraqiten paraqiten si terrorist, a do të thotë se Islami është fe e terrorit? Është një pyetje që vjen nga Gani Aliu. Vërtej, do thot, është një pyetje e rëndësishme që të trajtohet për faktin se e, nëse një njeri i cilin nuk i ka e, parasysh një hurit thëllëpsorët islamit, atër ajo që servohet në media dhe ajo që farë thuhet për islamin do thot, në për në nga qarqet e ndryshme, atër e mund të kuptoj apo mund të supozoj se me të vërtet, islami është një fe e dhunës, është një fe e cila do thot, një nuk pranon do thot tjetrin në kuptimin do thot ata që se nuk e pranojnë Isamin e këtu me radhë e këtu me radhë mirëpo e drejta është se Islami asnjëherë do thot nuk ka qenë dhe nuk do të jetë do thot fe e dhunës dhe e terrorit. ë do thot me një fjalë Islami dhe terrorizmi apo dhuna janë dy gjëra që janë të kundërta ndër mes vete vetë fakti do thot nëse e shohim do thot në domethënin e kësaj fe në emrin e kësaj fe e Al-Islam Uh, njën nga domethanjet e fjalis el-Islam është se rjedh dhe thot nga nga uh, kuptimi selam që dhe thot paq që dhe thot me, me pas paq me të tjërit edhe vet përshëndetja muslimanve dhe thot filimisht është paqja dhe shpëtimi qofshim bëju dhe thot es-salamu alaikum o rahmetullahi wa barakatuhu pastaj në përgjësi e shojmë dhe thot se islami nuk ka në asë një formë dhe thot të bej me paqen vet uh, uh, Allahu Gjella në Koranin famllarit kur flet do thot për dhunën për do thot për gjërat që i bën njerëzit do thot në në këtë botë atëre ja tërëk vretjen e kërëdhon muslimanëve në prjesë se këto janë vepra do thot të ndaluara Allahu xhela uala në Kur'anin famlar thot men qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardh fakanma qatala naas jami'a Allah madryshum po thot vërtet kush e mbyt një njerëj pa të drejtë do thot pa pa pas të drejtë do thotë si themi ne bigair i hak do thotë apo pa bërë ndonjë ndonjë punë do, ndo ndo pun, do thotë të, të keqe atëherë ai është sikur se tiket të, të vrar të njerëzimit pra kështu Allah xhiela wala e krahason do thot një një vrasje e cila do thot mund ta bëj besimtari drejt. Dhothat, pa e, e jan, vret, të drejtë do thot nëse e vret to fakte do se e vret do thot një njeri pa të drejtë është një sikur se ta ta ket vrar kët njerëzimin do thot do thot kët botën pra kështu Allah xhiela wala e tregon do thot demin edhe të keqen e kësaj vepre mirë po fatkeqësisht shumë uh, njerëzë që nuk jadojnë të mire në islamit, tentojnë dhe të të duke paracitë uh, këtë fejë, si një fejë dhe të të e ashë për një fejë dhe të të shumë uh, e e e e rrezikshme tentojnë do thot në këtë front të bëjnë një kundër propagand ndaj asaj atij realiteti që në cilën therrat Islami dhe në cilën do thot kafir pejgamber sallallahu alaihi wasallam para para pasmote shekuve ne e shohim vet i dërguar i Allahut lavdërimit dhe paqja qofshin mbi të ka qenë një njerë i paqesdashës dhe shumë do thot vazhdimisht është e vërtet do thot se ka marr pjesë në për luftra në për betejë mir po rastet kanë qenë vetëm atëherë kur është detyruar i dërguar Allahut është për zënë do thot nga nga vendlindja e tij nga atdhyu ti është përsekutu janë bër shumë të kësia dhe nuk kanë ndërmarrë do thot hapin e reagimit do thot me me lut vetëm se atëherë kur ka qenë i detyruar në mbrojtjen e vetes do thot dhe pasurisë muslimanëve në mbrojtjen do thot e shoqërisë islame në përgjithësi prandaj Edhe në këto raste e shohim veti dërguar e Allahut para se të, të fillonte apo të nisej të thotë në në pjesmarrë në këto betejë e shohim fjalimet me të cilat i me të cilat i këshillonte do thotë muslimanët ishte që mos të vrasin plëqit, mos i vrasin gratë, mos i vrasin fëmit, mos i shkulin pemët, mos bëjnë do thotë vepra me cilat, dhe thot, e, të cilat do thotë tregojnë arrogancë dhe ashpërsi por do thot tiën do thot me një fjalë do thot morali i luftës dhe e, ato konventat të cilat sot e tër bota thret do thot i dërguar Allahut i ka caktuar e, para 15 shekujve dhe nuk mbajn tash edhe tani do thot nuk nuk kanë dorasa ndonjë luftë në cilën do thot janë para pa dhe janë praktikuar këto kto kritere ashtu si i ka praktikuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na na edhe edhe gjat gjat betejave te cilat i ka realizuar uh, atbot prandaj duhet ta kem parasysh se e tera ajo cfar thuat esht akuz ndaj islamit dhe un do ta kshafzyzuar rastin tash gjithë shikuesve të televizionit tuaj që mos tjen do thot pre e atyre e, propagandave dhe atyre çfarthuhet nga çarsat dhe media të ndryshme të cilat nuk ja dojnë të mirën islamit edhe muslimanëve mirë po ti kthehen islamit vet do leta lexojnë leta lexojnë librin e Allahut të madhërisëm Kur'anin famlar të i cili është komunikimi i fundit në mes të Allahut dhe krijesa një, krijesës njeriu dhe letë lexoj se cila është porosia e Allahut do thot njerëzimit a është porosia që ata të shkatrrojnë të bën dhunë do thotë janë terroristë ndaj të tjerëve apo është thotë porosia e Allahut që ata janë do thotë misionar të drejtë do thotë që t'u hapërcjellin njerëzve paqen t'u hapërcjellin njerëzve njerëzve mirësinë timsonin ata për veprat e mira e as e as për veprat e këqija Pastaj t'lexojnë edhe jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të shohin për së afrmi se si ka qenë ai, ka qenë një njerëz i dhunës, ashtu siç tenton do thotë paraqitet do vet nga nga individ të ndryshëm, apo ka qenë një njerëz i cili ka thirrë do thotë në paq dhe ka qenë do thotë i dërguar nga Allah, ka pas raporte të mira edhe me jo besimtarë, ka pas fëmijë do thotë që kanë qenë krister, ka pas fëmijë që kanë qenë do thotë yahudi, me ta ka pas do thotë shoqëri është takuar me ta do thotë ka pas edhe edhe raportet marrëdhënies do thotë shitbllërijeve tregtisë e këtu më radh asesi nuk i ka trajtuar ata ashtu siç pretendojnë e, disa njerëz dhe individ se i dërguar nga Allah do thotë vazhdimisht i ka luftuar jo besimtarët për arsye se jeta e njeriu pavarësisht është besimtar apo jo besimtar është e shenjtë edhe nuk i lejohet njeriu do thotë Tjetrit, mja e teatret më marr jetën e një personi pavarësisht se çfarë është pa të drejtë do thotë pa pa paçi ndoshta do thotë si e thash pak më herët bikaire hak për arsyesë se Allahu xhalla wala e ka ndaluar do thotë një veprim të tillë dhe Islami do thotë e ndalon do thotë një një gjë të tillë në formë do thotë të, të prer. Mir po e çfarë neve shohim sot do thon në botën në përgjithësinë e botë edhe ajo çfarë nuk do thot se veprimet e cilat i bëjnë disa musliman e, se ai është islami ashtu sikurse që është e qartë edhe tek ne kemi shumë besimtar musliman që pinë alkool, kemi shumë besimtar musliman që nuk e falin e, e, namazin, kemi prej tyre që nuk agjerojnë, kemi prej tyre do thotë se bëjnë vepra të këqija dhe nuk do thot se atë legalizimi apo e, e, realiteti se ata i bëjnë këto vepra, se këto gjëra janë do thotë të lejuara po islami thyrë në to. A më temin si. që në këtë rastë duhet fajsot njëri ju dhe pa, i do feje. Po, kjo, dhe... këtu duhet, duhet arri që do thotë di, është diqka tjetër islami si islam si fejë dhe diqka tjetër është realiteti i muslimanve në përgjësi. Pra këto dy gjera duhet të dalohën dhe du, duhet domosë dojmë me vlerësu Islamin, atë duhet vlerësohet nga aspekti i parimeve dhe në atë që, në çfarë thirr ai. Edhe si shoshëri nëse dëshirojmë ta vlerësojmë, atë nuk do të nuk duhet të vlerësojmë shoshërit që janë tani prezente në kohën bashkëkohore, për arsye se si janë shoshëri muslimane, do të thonë me të drejtë, mirë po Islami tek ta do thotë është shumë do thotë superfasor si dhe nuk është ai Islami në cilën ka thirr Allahy majëshëm. Zoti i di më së miri. Vazhdojm tani me pyetjen e njomzës, thot kur është saktësisht koha e, kur dielli është në zenit? Është 1 orë para hyrjes së drekës? Jo, a, nuk, nuk është 1 orë, do thot kryesisht do thot koha e zenitit do thot kur dielli është në në kupën e qiellit në zenit është ajo koha disa minuta qoftë do thot 5 minuta para se do thot para hyrjes së namazit të drekës, dhe kjo do thot koha varion do thot Disa pregulemave kanë vendosë do të të që nuk është me e gjatë se 5-10 minuta dherë njëzetë, kurse disa dietar posaçish do thot Hanefi kan thon se kjo shkon deri në 40 minuta apo 45. Dhe e drejta është kjo do thot se nuk është shumë kohë gjat, pra nuk është para drekës, mirëpo as do thot momenti kur hyn do thot namazi i drekës, atëherë dielli është në kupë të qellit dhe duhet pritet një kohë do thot qoft 20 minuta apo gjysore që uh, dielli do thot të anëjë ka perendimi dhe pasi që të fillojë do thot anëjë ka perendimi, atëherë kalon do thot koha e zenitit. Kjo është do të thotë në lidhje me këtë pëjtje. Shku e të të se tjetër shprej se në ka dërguar disa pëjtje, por ne do të javim përgjigje shkurt se cilis më të tyre. Uh, pëjtje e parë thotë nëse prindi shkon në gjenet e fëmiu në gjenem. A mërzit e të prindi për fëmiu? Neve duhet ta, ta kuptojm se në do thot koha e ringjalljes kur njerëzit do thot do dalin para Zotit mëadhëreshëm se cili prej tyre do t'jap llogari në veçantë për veten e tij. Dhe në ato momente ashtu siç tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se njerëzit do të ringjallen do thot të, e, e, e, ashtu si kan, siç janë varrosur do thot e, të zhveshur Të zhveshur e, pa rroba. Atëherë Aisha radiyallahu ta'ala anha e pyet, dhe thot me një ras, oj dërguarë Allah, dhe thot e, në ato momente kur njerëzit do thot dalin la kurish të rinjallor, atëherë nuk do të nuk do të shikojnë thot burrat të shikojnë gratë apo gratë shikojnë burrat. I Allah, thot, oh, a tere i dërguar i Allahu thatë o Aishe ato momente janë shumë momente të vështira ku njeriu do thotë nuk do të kujtoj as nuk do të kujtohet për asgjë tjetër vetëm se veten e tij se ku do të jetë fundi i tij. Do thotë janë momente do thotë shumë shumë të vështira për çdo lloj njeriu, qoftë besimtar, qoftë jo besimtar, për arsye se asnjëri nga ata nuk e din se për ku është do thotë ku do të jetë destinimi i tij. Janë momente shumë të vështira, prandaj në ato momente Uh, uh, ëë yon moment ashtu siç thot Allahu xhella ve ala në Kur'an fam Lord uh, dit në cilën do thotë do të ndahet do thotë vllau për vllaut e ti do të nda do të thot për prej për gruas, pastaj fëmijë do të thot për për prindërvë e kështu me radhë dhe nuk do nuk do të bien ndërmend për arsyes së Cecilit do ta ketë do të thot gajlë veten e tij dhe nuk do ti kujtohat. Do thot nuk do të jetë vendi aty ku do të do të mrziten për tjetrin, për arsyes së Cecilit do të mrziten për veten e tij. Mir po pasi që të kaloj llogaria dhe pasi që të te kruha do të thotë se se si do ta di destinimin atëra janë do të thotë raste kur njeriu do thotë do të pyt për familjen e tij se ku janë dhe do të interesohet për të dhe janë momentet e shefatit atëra kur njerëzit e mirë do të bëjnë do thotë ndërmjetësim do thotë për ata njerëz që do thotë kanë pas mangësi dhe kanë pas mëkate edhe janë momentet ku mbretëron edhe magfireti mshira e Allahut të Madhëshëm do ti qaploj do thot krijesat njerzit dhe Allahu xhela uala në ato momente shumë fëmijë do t'i shpëtojtë do thot për hatër të prindërave të tyre dhe shumë prindër do t'i shpëtoj për hatër të të fëmijëve do thot të cilët do të bëjnë do thot lutje tek Zoti i Madhëreshëm që t'i shpëtojnë ata Zotit i mëshirë. Për këtë çështje teatrët thot tash të gjuna të mbajmë 1 dollar të letrës në koleksë shumica e mbajnë vetëm 1 dollar dhe e ruajnë atë vetëm për çejf. Nuk e di shumë qartë thotë a ka shumë njerëz që i si mbajnë do thotë 1 dollar në në kuletat e tyre. ë Nuk mendoj se janë shumë njerëz. Mir po sito të qoftë këtu ë nisemin nga nga fakti se për çfarë qëllimi e mbajn ai. Nëse qëllimi i tij është se pretendon se ë mbajtja e saj i sjell fat apo pretendon se mbajtja e saj dhe thot është e mirë, e kështu më ra dhe thot diqka, atër kjo pa të shumë është bestytni dhe nuk lejohet. Për arsujë se gjitho pretendim se një gjë e, siel fat apo një gjë është e mirë të veprod edhe nëse për të nuk posedojmë argumentin nga nga ligji islam do thot nga burimet e, islame sigurisht që është Kur'ani, hadithi dhe vërtetimet tjera, atëherë nuk është e drejtë do thot ta ta bëjm atë. Mirpo nëse e mban thjesht do thot vetëm për dëshirë dhe nuk synon diçka tjetër, e mban për hëshi apo ka dëshirë e këtu me radhë do thot është një koleksionues do thot i monedhave, i parave në pergjësi dhe dëshiron me i mbajt ato ka dëshirë, ka hobi kët, atëherë nuk mund të themi se kjo ka diçka të keqe. Zot e di më së miri. Dhe pyetja e tretë e shpresës është se deri në cilën mosh fëmia e familjes që nuk është besimtare numërohet musliman dhe nëse vdes ku shkon ai fëmijë? Për jashtë i do thot fëmitë, të cilët nuk kanë arritur moshën e pjekurisë, me një fjalë do thot nuk kanë nuk kanë nuk janë baurra, domo nuk nuk kanë arritur moshën e pubertetit, atëra ata do thot nuk numërohen dhe nuk nuk do, pre, numrohen, do thot, të jenë prej numrorë të pafaqshëm dhe nesër në ditën e gjykimit do thotë nuk do të jenë së bashku me jo besimtarët, të cilët me vediën e tyre do thotë duke qenë do thotë moshën madhore kanë mohu Allahun e Madhërisht. Mirpo destinacioni i tyre do të jetë thot, do thotë ashtu si do të shkojnë do thotë besimtarët në përgjysë. Zoti i mi e di më së miri. Vazhdojmë tani me një pyetje tjetër nga Njomza, e cila thotë se ajohet shikimi i gjinisë së fëmijës në bark kurinë nëse është kjo një lloj parashikimi. Nuk është parashikim, për arsyesë se për parashikim, do të thot definimi i parashikimit të ndaluar në jurisproncenten i sa me është pretendimi në ndonjë gjëje duke u mbështetur do thotë në disa në disa gjëra konkrete të cilat nuk kanë fare lidhje me me me ndodhitë e të ardhmes. Me një fjalë do thotë të bazohemi në vijat e filxhanit Kafes, të kafesë do thotë se ato vija do thotë mund të ndikojnë do thotë në ardhmërinë e një personi apo të bazohemi se trupa qelëror ashtu siç pretendon do thotë horoskopi se trupa qelëror do thotë kanë mundsi thot të thotë ndikojnë në ardhmërinë e njerëzve e këtu me radh kjo është do thotë parashikimi i ndaluar mirë po nëse neve do thotë me an të zbulimeve tani do thotë mjeksore me an të aparateve të ndryshme që mundsi do thotë të konstatojmë do thotë në bazë shikimit sin e bën mjeku kam mund si të konstatoj se a është mashkull apo femër foshnja e cila gjendet do thot në në barkun në e nënës atë kur nuk është asnjë parashikim dhe nuk numërohet do thot parashikim i ndaluar ashtu siç është përmendur do thot siç ndalohen do thot parashikimet cilat i përmenda pak më herët zoti di më së miri atëre hodhin dëruar me kaç ne po e përmbyllim këtë mision pasi që minutat janë të kufizuara u ju falenderoj që ishit pjesë e këtij misioni allah i shpërbleft edhe juve për thirrjen Shkues të ndëruar, arritëm dhe rikëtu të ujapim për gjithë shkuesve tanë për pyjëtit e tyre të dërguara në pyjëtje që sejviz kësëpikom, adres kjo e cila vazhdo në tjetë e hapur që të nëjë dërgoni pyjëtje të tuaj dhe më pas ne do t'i trajtojmë këtu me tëftuarit tanë. Dhe rinë në takimin e radhës, eselamu alaikum. <të>